Eu sou o DJ Adriano Pagani, PNG 97. Hoje a gente está recebendo aqui o modo de atualidade, que é o Aloki. E Aloki, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, prazer é nosso. Como vai ser o final de semana aí? Bom, esse final de semana a gente vai fazer a última gravação da série 24 horas com a Loki, vai no capítulo 4. Estou bem ansioso, a gente vai passar pelo Netflix, no MH, depois pela Drivalley, lá em Santa Catarina. A gente passa também para a Experience, um grande festival aqui em São Paulo, e encerra lá em Teresina, na Rap Holly. Esse último capítulo do ano, ativa a mil já. Não, e o outro, 24 Edcote Oscoloque, eu assisti várias vezes, ficou fantástico. Parabéns. E também é um orgulho de um artista nacional em você estar conquistando. Isso merece ser ter muito respeito e parabéns pelo sucesso em fazendo. Obrigado, pai. Valeu mesmo. is and has become a threat to our society as we know it. You repeat, this is only a test. Let's right. chegamos aqui em Belo é a primeira da maratona 24 horas com a Loki. E o que a gente tem pela frente agora é o Net Festival. Partiu. Always the, fun, the funk. a chegar a lugares onde antes não chegava, então as pessoas já começam a ciblar o meu som ou então a mim vai normal comercial, e se underground eu tenho que tocar sempre em balada pequena, e para eu poder tocar em balada grande, poder fazer tudo no meu primeiro, é comercial, então tudo bem, eu sou comercial, eu não tenho o que te falar isso, agora, eu acho que o que importa no final das contas é o som, e o meu som continua com a minha identidade, então eu acho que agora underground, comercial, ou agora é só uma questão de interpretação Go on a trip You need to satisfy me I need to be well fucked So you don't need to you can't hide E aí 24 horas você não passa fome, viu? Não, eu não gosto não, velho. Ah não, nesse aqui você não vai passar fome, viu? Já tá tudo esquematizado. Pô, eu posso tomar uma badinha agora, já? Não, não, não, não. Nem conversou. <risos> Cara, mas que vibe, hein? Vai, vibe. Cara, ó, a primeira que você já entrou já foi tipo, uou! O nego já tava assim, velho, o que tá acontecendo? Não, a galera começou a gritar Não, agora ah, essa finaleira aqui, nego, você deu uma confundida ali no meio. Né? A galera, tipo, ah, vai ser legal. Aí no final você, Falei, caraca, velho. E você tava aguardando o novo final. Na boa, tá, todo mundo com a mão, assim, pesado, velho. Acabou de arrepiar. NET Festival Happy. Agora partiu Dream Valley. <risos> Estou bebendo um dry martinho, <risos> fora a malada, <risos> a expectativa <risos> é de uma <que> tensão <risos> <sol> com isso. Estou <risos> <risos> <risos> <Ficou> muito excitado <risos> para o dia de hoje. A <risos> <risos> história Chegamos aqui em Navegantes, recepção super calorosa da galera. E agora partiu o Dream Valley Festival, a primeira mano que vai apresentar esse festival tão incrível. Que boa hora, é Por acaso vocês estão almoçando, às dez e meia da noite? Salada aqui pra mesa, pô, pai, mãe. Ninguém mexeu na salada, né? Ô, gente, peraí, peraí. Eu vou fazer uma oração aqui, bom, ó. É. Ó, agradecer aí, ó. Agradecer o festival, que tá vindo por uma noite incrível. E a noite se inicia a mesa, né? Gente, daqui a pouco. Sim, e aí, novamente. Nossa, tá bom, pode Ha ha ha! Eu quero pediu mais uma, velho, Você deveria ter feito isso que eu falei. Pô, velho, eu queria ter ficado mais... Não, é porque, velho, eu não consigo, entendeu? Tipo, eu acho foda esse lanche logístico apertado demais. Porque, pois boa, é, não pode Aí o cara né? queria tirar foto comigo, tem que assinar a bandeira... É, mas tem um eu... jeito que dá pra fazer, agora, agora, fazer a a mentira, a mentira, agora, Qual que você um prefere? Tem eu jeito. Tem jeito. Depois fazer você posta no Facebook na segunda-feira e fala pra galera, ó... É... Meu, porque se não dá pra parar... Dá pra parar pra tirar foto, não tem como. É ruim, cara, falando sério, é muito caro. Não, é ruim, mas é muito cara. É ruim, mas é ruim você não acessar aqui, nem como. Calma mas faz nem mal, hein, galera. Que hein? Fez uma. Eu achei estranho. Cara, mas tinha hora ali, velho, que eu vi vim aqui, ó. No Shazam explodindo na hora da luta, tem dois luta. Aham. Meu corpo fechado E você esperando nós Falling on muito, muito Papo Partiu X <risos> da maratona. Nossa, é sempre assim, né? Sempre chego no final do 24 que eu tô destruído. Parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou dar conta. Mas na hora que chega no lugar, aquela energia, aí tudo vale a pena. Tudo faz sentido. Recarga todas as energias. Mas nesse momento aqui agora eu tô conseguindo nem raciocinar. Eu tô cansado. Mas é isso. Partiu pra quarta e última da maratona. Em 24 horas. Teresina, rap e rock. A gente tá com o tempo cronometrado, mas vai dar pra gente pelo menos tomar um banho e já partir pra, pra festa. É já já. ao lembro que desde muito pequeno, assim cresci acompanhando meus pais as festas e festivais como eles tocavam. confesso que não consegui entender muito bem a realidade não consegui entender ao certo não é uma vida comum nunca foi sabe, tudo isso reflete uma loja que eu sou hoje tudo, tudo faz sentido hoje eu me sinto preparado forma, uma grande escola. Hoje, estou na vertente diferente do meus pais me disseram. Foi o Não Nunca o deixei de lado. Eu me encontrei. E isso, hoje, isso me faz tão um enorme respeito por todos os gêneros musicais. Eles me ensinaram a acreditar na música, respeitar os visitantes e não os rotos. realmente importa no final, essa música é boa e faz as pessoas felizes. Melhor Andando acontecimento no da frente. Ah, é o palco. Eu... Só que lá na frente. O Érico dando um rolo, meu. Ele <risos> e a câmera rolando na frente do palco para 20 mil pessoas. <risos> Levantou como se nada já escute, estou com esses filhos. Estourou, Sério? quebrou todos os fogos. Estudou os fogos, né? na mesma hora o cara falou assim, sai todo mundo. <risos> mano, todo mundo. <risos> Vai, fala aí alguma coisa. <risos> Bom. Bom, mas eu falei aqui, eu acho que tava saindo no não, mesmo lugar. mas não foi no mesmo lugar, e, né? Tamo fala, partindo pra outro. No jato, um jato, a gente fala. Um não, mas jato. Não, mas também que você fala no aqui, véio, você sabe que não precisa de várias coisas, vai que não dá certo lá, nada aqui. Sabe disso. Ô, ô, ô, ô, ô, sai daí. Ô, sai daí. Mas eu falei lá na festa, Não, gente. mas já fala aqui na Tausana, aqui esse aqui, tem... negócio tem que usar. Eu não quero falar aqui. Já falei na festa. Você vai falar aqui. Você vai falar aqui. Eu falei na festa, mano. Não, moleque, mas pô. você vai falar velho, aqui. Que tava saindo tá branque, bom, mas você vai falar aqui. aqui. Aí eu vou voltar a falar aqui. Não, não fala outras coisas, fala velho. outra coisa, pensa em outra mim, coisa. Mano. Sai da cena aí, Alisson. <risos> Primeira da maratona. Não. Só falo nisso, velho. Fala, tá indo pra próxima. Fala, porra, estamos aqui no, no Pompulha. No o é Net Festival Epic. Agora partiu Dream Valley. Só isso? Só isso! Volta aqui, caralho! Volta aqui! aqui Volta aqui! Agora é aniversário, ah, começar, comemorar! Caralho, e aniversário do e e e Parabéns! Sim. Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! U de vida. Eee, uh! você...